Bairran bezala, agorrilaren ogoi eta seian, gaua izaneko karrikaldia. Antulatu dute Bertioli eta Iparra egoa elkarteek, arratxeko behatzi eta tigoiti, dena. Eta Euskal mitologia gaitzat hartuz, erran berda, eunda berroita marbat erritarren guru mobilitzatu direla, gaualdi bereziunen prestatzeko. Baitzorduen iburuz mintzatuko gara gaur, sega jurrutia gumbiratu baitugu, proiektuaren arduradun nagusia delarik. Eta Joseba Horken erena ere, Euskal mitologian aditua proiektuan ere lan handia egin baitu. Gaixo, egunon bioi? Egunon bioi. Zehaztu beharko genuke, 2008an kabalkada zintzarrotxa antolatu eta, e, etorri dela ez, bigarren proiektu hau? Bai, hori da, eta orduan ere eta gaur ere, gure proiektu berriar ez da arduraru nagusi, da talde baten lana. Denok egin duguna. Koordinatzaile beraz. Ba, nahi bauzu, eta hori ba. ere urrundik, eh? ez eta... <laughs> De ez da bat ere bakarrik egiten alolako proiektu bat, ez da ere maten bakarrik, eta beraz denen artean egina izan dena da. Eta pixka bat erranduzuna da segida, bai, segida txiki bat, urruñarreri ere galdetu dugu parte hartzea, eta ordoan egunta ogoi bat parte hartuko dute, proiektu berriuntan, eta gaia izanen da euskal mitologia, eta orduan horregatik egin ditugu hainitz uh, jantzi uh, eta personaiak ere bai. Dantzan eta kantuan, e, karrikaz karrika ebilikoz adete, e, Urruñako Herriko Etxeko plazan bururatuz eta horrere ikusgarri berezibat ez, e, eskeniko guze, hori da? Bai, pixka bat hori da proiektua, da lemixik karrikaz karrika ebilita gero, hori da, hor bai, ordu bat irango duen e, ekitaldia izango da, beraz berriz etoriko gira Herriko Etxeko plaza hortan, Erdi-ergdian baita, ez, ez ginuen nahi uh, pilota plazan egin, nahi ginuen hor uh, uh, karika horretan egin, plaza hortan egin. Piskabatu urguniak sentidezaten badela mohimendu urgunian ere, urgunian erdian ere, bizi dela. Eta euskal mitologiari buruz egiten da, zenta gure oiturak dira, gure lehen uh, sinin esmen dira, eta piskabatu goitarazteko urguniak, er. urguniak erzer den, ere zertzen. Eta horre eginen da beaz, beste ordu bat, dantzak eta kantuekin. Eta biztan da, lotua dela, hori guztia lotua izango dela euskal mitologiari. Uh -huh. Euskal, mitologian oinarritu da, beraz, antolatu duzu aurtengoan e, kabalka da edo. E, karrikaldia, ez da? Bai, karrikaldia, bai. Karrikaldia, hau Ka e kabalka da ere bada, eh? baina gauza da, azkenbolara honetan, e lapur din gehien bat, kabalka da dela toberarekin, zintzarotxarekin. ordan guk ez duguna, jendea gure gana pentsatuz tobera bat izango dela eta hori ikustera etortzea. Ta orduan, izen sarra e hartu dugu, karrikaldia. <hazitzen> Eta honen prestatzeko gogoan dut astapen batean proiektuaren e, abiatzean eh mintzaldiak ere antolatu zen ituztela, ez? Euskal mitologiari buruz eh e, zenuten eh jendeari erakusteko, ez? Bai, abiapuntu abia gisa eh egin genuen eh hitzaldi elkarrizketa moduko bat, ez da? E, posta etxean e, urruñako plazan. Eta haro urbildu ziren, ba, interesatua zirenak, eta hor bertan e, urbildu zirenek e, nahi izan zutenek izena emantzuten parte hartzeko. Zta. Orduan e, itzaldia zen pixka bat adirazteko zen olako lotura zuen euskal mitolosia zarrak E, Euskaldun e, sentimentuarekin eta Euskaldun nortasunarekin. Eta zergati, finkatu nahi genuen karrikaldia edo kabalka da e, giro orren, edo, giro orren, e, gai horren inguruan. Mm -hmm. Eta horretarako izan zen, esen orduerdiko itzaldia izan zen, eta gero ja, egon zen kalaka e, kalakabat denon artean. Parte hartza handia izan zen? Bai, jende honitzen etorri izan, bai. Eta hori izan zenabia puntua, eh? e, gehien-gehienek horre mantzuten izena uste dut. Ba, segituko dugu, eh, eh, gai honen inguruban mintzatzen, bina pausa txiki bat hartuko dugu hori. Agorrilaren jogeita seiian bai izanen da itzo du, larunbatarekin urruña gaua antolatu baitute bertsoli elkarteek eta elkarteak eta iparra ego elkarteak. Euskal mitologian oinarritua dela esan dugu, Euskal mitologiako pertsonaak azalduko dira eta zenzu bat izango du guztiak ez diote denak, Izan bere leku e, zer kontatuko duzu, eh? euskal mitologiako pertsonaiauen bidez, Joseba? Bueno, e, hor, azalduko diran pertsonaia dira pertsonaia nagusiak, ez da. Kontuan izan, e, gure mitologian e, berreunda pertsonaia inguru daudela, eta gu izango gara eunda hogei aterako garenok. Eta orduan duan, e, azalduko da euskal on non jainko zaundia, mari, hori izango da ardatzan, olabait, karrikaldian, euskal e bi gurdi batean eta bere ondoan joango dira malurraren alabak, iduzki eta ilargi, eta gero egongo dira ba beste 21 eh e, jenko jenkosa inguru eta eta indarrak, eh jeñoa deitu izan zirenak. Jentilak ere bai biliko dira, hoiek eramango dute lurraren sua eta bar. Eta bere batasuna izango da nolabait e, bere euskal sinizmen zarroietatik euskaldunok mendetan zehar garatu dugun nortasun berezia. E, euskaldun egiten gaituen hori, ezpaita bakarrik euskara eh? naiz eta elementurik hondien izan. Eta hori izango da guk hor, er, egin nahi duguna e, euskal, euskaldunok garela ez garela folklore hutsa baizik eta herri bat gure sinizmen izan duguna, guren nortasun berezia eta Karrikaldia beti egin izan dira gai baten inguruan, eta lehenengo karrikaldi honetarako hartu dugun gaia oise da. Eh? Oinarrizko, oinarrizkoa iruditzen zaigulako. Mm -hmm. Agertuko diren pertsonaian artean, eberazte hartialo, e, Aker Beltz, Beigorri, Basaiaun eta Basandere, Laminak e, izango dira, ez? Beste, beste? Bai, bai. E, erraldoiak ere izango dira? Bai, erraldoiak, bai eta buru omdi, lau erraldoi, lau elementuak izango dira. E, Euskal Naturaaren lagosagaiak, ez da? Aide, zu, lur eta ur. Eh? Eta hor, e, bai, oieke egiteko ere lan ondila egin da, eta e, patxea durriagak hartu zuen ideia, e, ikusita nolakoa ziren ondarruko erraldoiak, ara joan zen, Aiekin mintzatu, hango sistema nolabait kopiatu eta bereganatu ganatu eta horri segitu, dugu. Bai, hori da, eta hori guztiak egiteko, persoan guztiak egiteko, lana egina izan da eta lana haundia. Eta jostunak eta hori guztiek lana hainitza hainitza haundia egindute, zen ta hori oartu gira, bat lana eta... Aier, nahi nuen hori azpimarratu pixka bat, zenta ohartu gira kriston egin dutela, eta eh, eskertzen ditut eh, preseski horiek, partikulazki horiek, zenta aile gabe, ez ginoen aholako proiektu bat aterako ere. Esan duzu, Elkarlan baten ondorio dela. Mm -hmm. e, Taldeka aritu izan zarete karrikaldionen prestatzen, e, dantza dela, kantua dela, musika dela. E, kantu eta dantzei dagokionez kionez e, sorkuntzak dira, edo zer nolako kantu eta dantzak izango ditugu? Ez dira sorkuntzak, ez dira baita kantuak eta dantzak ezagutuak diren direnak, baina... Horre, azpirman ratu nahi nuke, uh, adibidez, dantzaren tzeko zelin duperu kirungagai arduradun izan dela, berak ere mandu lana hori. Kantuen dako Joseta da Joseba aukererena, baina eh, zera, guai uh, antzia dut izena, to? edo? A, bai, salbardin, bai. Oztolaza, kosemari ostolaza berak ere mandu, lana hori, eta hor da, ayeri ere, gara, lana handia egin izan da. Eta beti, kantuak, lotuak izanen dira eta dira gaia honekin, Euskal mitoloziarekin, eta dantzak ere berdin. Zixi dantza, sorgin dantza, mm -hmm. eta guzti. Publikoarekin eh, hartu eman bat sortuko da? Uda, publikoak ere parte hartual izango du zuen eh, bai, dantzetan eta kantuak? Gure helburuetatik bat hori da ere. Jendiak inguruan direnak, eta ikusiko dutena hori proiektu hori edo ikusgahi hori, Uh, parte hartu dezaten ere, eta gurekin hasi eta albali madute gurekin dantzatu, kantatu eta besta egin. Hori bai interesantada, haula jendeak erraraztea ere, parte hartzen halko du, eta orduan agian parte hartuko du. Eta zuaren inguruan, plazan piztuko den zuaren inguruan, izango dira dantza, mutxikoak eta denei eskainiak. Hori da. Orduan, e, berkeolitik abiatu, karrikaz, karrika ibiliko zarete, karrikaldian, mm -hmm. e, erriko etxean bururatzeko eta hor zenbateko eman izanen da, e, plazan? Gutxi gora bera, bat pentsatzen dugu, baita karrikaldia horren bat, ergan nahi du proiektu osoak, ikusgarri osoak, bi hor denbora emanen duela malean hori izango da bi ordu, denbora denboraa deja eman dute beaz izango da hori. gero ere hori e, bukatuta, e, aelalarre gaupasa egen dugu bertsoli elkartean pixka bat lasaitzeko eta beste egiteko ere. Mm -hmm. Ean behar dagaraai ontan ere bertsolilkartetik marmitako txapelketa ez zenutela e, beti urruinako bestak heldu e, ez izaten zen... E, Aste ba, bat lehenago, bai. Gerozze bat edo, e, ere horregatik jarri duze data guetan. Hori da, data hori baginuen, eta errikoetxeari galdera egin behertzen datarentzat eta hor baginuen hori, marmitako txaperketa utzi dugu, beraz, ogen horrez hori eman dugu, agian, pentsatu dugu ere biurtetatik ematea olako ekitaldi bat, ez dakigu, no, hori, eh? ikusiko dugu nola pastenen lehena, lehen bizi. Eta, bo, nahi ginuke hori bi urteta ikeman, kutsienez, alba dugu. Eta egia da, magmitakoren ordez egin dugula hori, data hortan ere, bo, gero hori hori aldatzen alda ikusiko da, berbada lotzen alda iauteriekin, ez dakit. Edo hortan utzi, udan, edo ez dakit. Hori ez, da, ez dugu deus finkaturuik oraindik. dik. Mm -hmm. Edo nola ere, arratseko behat zitati goiti. Eh, izan den da, karrik aldia, gomendiori baduzue, entzuleri begira, lehenago torzea, da edo bate. Ez, ez, ez, hori nola behatzitan hasten den badakit jende batzuk etoriko direla, hor uh, ugunako tabernetan eta jarriko direla baso batean inguru eta egonen direra guri, guri ikustea, hor eta egonen direla uh, ikusteko da baita ikusgarri hori. Ikusgarri edera, e, bide batez er, Euskal Mitologiaz e, geixago ikasteko parada e, emango du ikusgarrionek? Ni pensatzen du baietz, eh? Horen arte e, euskal mitologia oso loturik egon da folklorearekin. jenderentza tza dira ipuintzarrak, es, hola, e, amatxiek, tximina onduan kontatzen zituzten oietakoak eta hortik ez da pasatzen. Eta ez e, guke erakutzen nahi duguna da, zera dela euskaldunok e, mendetan zer e, izan dugun pentsamolde berezia. Iza eta e, oinarritutakoa. E, Piskabat aurten erakusteko da. Piskabat perso naiak eta hor direla erakusteko, jakinarazteko jende, bai badirela mitologiako perso eta zein diren, zein diren. Hortako bat aurten ez dugu ez da antzerkirik egin, eta hortako ez dugu, nahi bauzu, esplikazioa edo emanen, beizik eta ikusiko da. Zein diren personaiak, ordain ez dute gauz berezirik eginen, baina ba badakigu hartza ibilko dela jenen artean eta zirtzilak ere bai, laminak ere bai, haien joko egingo dute noski, baina ez da deus berezirik eginen. Uhuh. Mm -hmm. Osongi, ba ustut uh, dena errana dagoela, hurbiltza besterik ez da eta gomitaza balduko gou. Bai, hori ze, hongi ateratzen bazaigu, ba, bi, bi urteren buruan eginen dugu beste zerbait gehiago. Ikusiko, bai, jan antolatzen aldean obek beste urtetana. Ba, goza ez azue, Bai, mi esker, osa bera. Mi esker.